Ein Volk ist erst dann geschlagen und verloren, wenn sich keine Männer mehr finden, die auch in der Mut seine Freiheit und seine Ehre über ihr eigenes Leben zu stellen fragen. In guten Zeiten zu seinem Volk zu stehen, ist keine Leistung, Aber die moralischen Grundsätze, die einem Volke das Leben verfügen, dann hochzuhalten, denn es lässt zu stehen sein, das ist eine Leistung. Das ist auch die Haltung, die heute das Schicksal von uns verlangt.